Hej och välkomna till Mattesnack nummer två Detta är det andra avsnittet av podden Mattesnack som för någon månad sedan drogs igång ja, Lite på försök av mig, David Andersson, gymnasielärare i matematik och svenska som andra andraspråk Och Johan Falk, gymnasielärare i matematik och fysik Hej Johan! Hej David, vad roligt att höra sig igen Har dina elever fått sommarlov än? Mina elever gick på sommarlov i måndags, i förrgår eh, blir det och de var så glada allihopa. Och du då? Ja, vi har några dagar med fortbildning kvar på skolan här som är intressanta. Och eh, sen på söndag åker jag iväg till Mullsjö på Smalkursen som har alltså Svenska Matematiklärarföreningen heter väl. Som har ett antal dagar med kurs. Det kommer bli jättekul. Så du är också glad? Jag är jätteglad. Bra. Um, första avsnittet vi spelade in var ju mest... Ett uppstatsnack mellan oss två ehm, och det, jag har hört att det, det har någon som har lyssnat på det och det är väldigt, väldigt trevligt ehm, då fyller ju podden sin funktion lite grann ehm, och tanken med den här podden är helt enkelt att lyfta sånt som rör matematik, undervisning ehm, allt möjligt och ehm, vi börjar så här och får se vad det hela tar vägen någonstans du och jag är gymnasielärare men vi har sagt att vi vill försöka hålla en bredd och inte har så specifikt gymnasiefokus. Um, Mattesnack blir inte så intressant i längden om det är bara är vi två som ska sitta och prata. Så idag har vi uh, en gästsnackare med oss, Bodil Holmström. Kul att du är med oss. Jättekul att få vara med. Vem är du, lite kort? Ja, jag är i matematik och uh, finns väl lite i luften. Mina elever slutade i fredags och jag lämnar vid skolan där jag jobbat som matematiklärare på ett yrkesprogram och startar nu på skolan i Örebro på ekonomiprogrammet som matelärare. Mm. Har, eh, har du något mer ämne än matematik? Jag är alltså utbildad inom eh, och undervisat i beklädnadsteknik, mönsterkonstruktion och de ämnena som tillhör karaktären på hantverksprogrammet. Men inte de senaste åren, men jag har det i min, min behörighet. Roligt, intressant kombination. Ja, det är den. Och, och just det. Vi, um, här har vi uh, avslutningar först imorgon och på fredag. Uh, och sen jobbar vi uh, ytterligare några dagar i nästa vecka. Så nu är det lite slutsport för mig här med, med betygssättning och uh, inrapportering av nationella prov bland annat. Uh, och mycket tid och engagemang har ju lagts den senaste månaden på uh, nationella prov av många lärare. Och därför tänkte vi att det är ett lämpligt tema för detta avsnitt av Mattesnack nationella proven ligger helt enkelt i tiden. Det har diskuterats mycket eh, på sistone om, om eh, nationella provens sekretess, om avvikelser mellan kursbetyg och provbetyg. Och det har kritiserats att eh, man ska, måste skriva 2013, skriva nationella prov i engelska för hand utan ordbok. Och, eh, det har diskuterats väldigt vitt och brett eh, de, de nationella proven och hur stor arbetsbörda det är och vad det kostar och allt möjligt. Så därför tycker vi att det är ett väldigt bra tema att ta upp så här års innan vi går på sommarledighet. Att samtala lite om nationella proven i matematik och vad de har för funktion och vad vi tänker och om det. Och vi är väldigt glada att till vår hjälp i detta samtal har kan man säga, en expert på nationella prov, nämligen Samuel Solleman från Primgruppen. Varmt välkommen till Mattesnack. Tack så mycket. Kan du kort berätta lite grann vad primgruppen är för något och vad, vad du arbetar med? Ja, primgruppen är en forskningsgrupp som finns vid Storbritannien. <kling> och eh, vi eh, sysslar framförallt med nationella prov i matematik. Det är några av våra uppdrag i alla fall. Och, och eh, vår huvudsakliga uppdragsgivare är Skolverket. Så att det är ju på beställning av Skolverket som vi utvecklar och konstruerar nationella prov i matematik. Men vi pysslar även med utvärdering av yrkesämnen på gymnasiet till exempel. Jag gör bedömningsstöd för dem. Men mitt uppdrag här då är att jag är provansvarig för de första proven i matematik på kurs 1. A, 1, B, 1, B och 1, C för gymnasiet. Just det. Så framförallt gymnasieproven är du engagerad i? Ja. Eh, trevligt. Vi tror att det kan... Tillför väldigt mycket till vårt äh, samtal här att ha någon som har riktigt bra koll på de nationella proven. Först tänkte jag, vi kunde bara börja med att fundera på äh, syftet med nationella prov. Johan, du har kollat lite grann vad Skolverket säger om, äh, om nationella prov. Ja, äh. det har jag. Äh, och skolverket säger att det är framförallt två saker som nationella provet tillför. Äh, och det första är då att äh, man ska stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, som det heter. Och sen så ska man också kunna få underlag för att analysera, nu läser jag innan till, i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, huvudmannivå och på nationell nivå. Mm. Så det handlar alltså då om att eh, få mer likvärdig eh, bedömning och betygsättning. Eh, och sen också kunna jämföra olika skolor och, och eh, ja, uppdragsgivare eller vad heter det, huvudmän mm. i sig, mellan olika skolor men också mellan olika år. Just det. Eh, och även eh, fyller de en funktion som konkretisering av kurs och ämnesplaner? Ja, just det. det. Det säger skolverket också som en, en bi effekt, eller som är mindre, eh, inte huvudsyftet med dem i alla fall. Just det. eh, stämmer detta Samuel? Ja, det stämmer att det är de två huvudsyfforna som Johan tar upp. Eh, jag tror. Skrivningen från Skolverket är att de kan även bidra till konkretisering och en ökad måluppfyllelse för eleverna. De här syftena har ju inte alltid varit samma. De har ju förändrats lite under resans gång. Och just nu är det de här två. Det har varit flera syften tidigare men just nu är det de här två som är huvudsyften. Då kan man ju fundera över om de här syftena uppfylls eh, nationella provets eh, syfte. Eh, och, och det kanske inte heller är det som eh, vi har funderat över, vad är lärarnas eh, att nationella provet fyller för funktion för dem i praktiken eh, ute i, i skolvardagen. Eh, du vad, eh, vad är nationella provet för dig? Det är en del i min betygssätt, men inte allt. Eftersom jag jobbar på ett yrkesprogram så ska ju även den matematik som de behöver i sitt yrkesämne färga betyget. Så att det är rätt viktigt att ha en koppling till de lärarna som är det yrkesämnet de undervisar i. Och för innan jag hade det ämnet då var det mycket, jag samarbetade med mig själv där och, och titta, tittade på hur de hanterade sin matematik för att klara av sin, sitt yrke. Det är ju... Jag tror att man kan få väldigt olika svar om man frågar en lärare om hur viktigt nationella provet är som betygsunderlag i en kurs. Och vissa kan säga att nationella provet väger väldigt väldigt tungt och andra bestämmer att det räknas som dubbelt så tungt som andra prov och det finns procentsatser och allt möjligt. Just kanske i yrkesprogrammen på gymnasiet kanske det finns ännu mer delade meningar just eftersom det är inte, just den här yrkeshanknytningen inte finns på det sättet som, som det finns i, i kursplanerna. Så. Ja, det stämmer. Men den mer vanliga matten som inte är direkt kopplad till yrkesämnet den får man ju väldigt större hjälp av nationella provet och även det man gör under vanlig undervisning och så. Men det är viktigt att, att, att ta mod till sig som mattelärare på ett yrkesprogram att att samarbeta med, med yrkeslärarna för att få hjälp i sin bedömning av den elevens mattekunskaper. Ja, för att vi har ju att ja. Ja, vad skulle du säga Johan? Du jag kan säga att jag är lite avundsjuk nästan på boden där som har eller när man undervisar på yrkesprogram att det finns så pass tydliga eh, avnämare eller det fina ordet, men liksom folk som kan säga att det här är sånt vi behöver. Det här är den matten som man behöver kunna när man går ut från det här programmet. När man undervisar på yrkesför nej, vad heter det? studieförberedande program så är det mycket svårare att ha en sån direkt koppling. Det är klart att man kan ju höra av sig till ett civilingenjörsprogram, ut utbildning och liksom fråga vilken typ av matematik behövs här, vad behöver man kunna. Men det är ju alltså, på teknik eller naturprogram så är det inte alls så att alla kommer läsa civilingenjör när, inte ens i närheten och det finns ju jättestora variationer i hur mycket matte man behöver för det också. Krav mm. är inte lika konkreta mm. kanske? Nej, Nej. Och det har varit väldigt intressant och roligt att, att inventera det. Att prata med försörlärarna och stylistlärarna och, och florist, alltså de yrkeslärarna och suttit ner och det har vi gjort sedan ganska många år tillbaka med vilken sorts matte behöver de och hur rustar vi dem för att Matten är ju då ett redskap som de behöver i sitt yrkesämne och hur rustar jag de på bäst sätt? Hur riktar jag matten så att den får bli det intressant och användbar? Om inte jag har fel för mig så har Skolverket sagt att just i matte 1A-spåret som är då det som inriktat mot yrkesprogram så kan inte nationella provet fungera som fullgott betygsunderlag för hela kursen just för att man inte har, det testar liksom inte hela det centrala innehållet och man har inte kopplingen till till eh, yrket liksom och eh, mm, och då kommer sätt. vi in på den här ja. Ja, det, och det gäller ju inte för någon av kurserna, Skolverket påstår ju inte och inte vi som provkonstruktörer heller att någon av kursproven täcker, täcker en hel kurs, de är ju väldigt begränsade kursproven både i, i i vilken tidsomfattning de har och innehållet täcker ju inte över hela centrala innehållet på någon av kurserna och mm. även inte över förmågorna heller så att, alla kursblogar är ju mer eller mindre begränsade. Och, men på yrkesprogrammet är de ju än mer begränsade. Mm. Och Baken. kanske lite mer tydligt begränsade också. Man, man vet vad som inte ingår på, på ett tydligare sätt. Mm. Eh, det får du kanske fråga. Ja, kanske. <laughs> kanske. Ja. Mm. För det får oss in lite grann på det här med att det ska ju jämföras väldigt mycket kursbetyg och betyg på nationella prov. Och det kan ju bli ett problem när kursbetyget sätts på hela kursen men provbetyget sätts på just det här begränsade provet. Och det kan ofta lyftas upp som ett problem att det finns en skillnad mellan de här betygen. Johan, vad tänker du om det? Ja... Jag hörde häromdagen här på skolan att det har funnits en policy bland mattelärare att elever ska få minst det betyget som de skriver på nationella provet Det var nog ett antal år sedan det, det var på det viset och det, ja, Tanken bakom det var att på, på nationella provet så visar man he, hela kursen på något vis liksom, och kanske är det så att en elev har visat saker utöver det nationella provet att man hanterar grejer så då kan man höja sitt betyg, men man har åtminstone visat att man når D-nivå eh, om man skriver ett D på nationella provet. Och det var eh, ett, ett tankesätt som jag inte riktigt höll med om. För, eller, jag har försökt att titta på vad varje elev har visat för kunskaper och det kan ju få stor hjälp av nationella provet förstås att se vad vad eleven visar för kunskaper på, på provet där. Men det finns ju många andra sätt att se vad eleven kan också. Samuel, vad känner du om att det blir sånt, att man får sån här provet, att får sån tyngd att det kan sätta en miniminivå för ett kursbetyg? Känns det, känns det bra? Eller känns det som att. att ja, vad, vad tänker du om sådana tankar? Jag tänker att det inte är syftet med provet utan syftet med provet är att stödja läraren. Så Att man är en del i underlaget som läraren har när läraren ska argumentera för ett visst betyg. Eh, så det, och det, för mig för min del så kan det både vara åt alla möjliga håll, så att säga, både uppåt och neråt. Utan det ska vara en del i det hela så att säga. Just det. För man har ibland elever som också man, som har fått höra dem säger att. Visst är det så här att nationella provet inte kan höja eller inte kan sänka bara höja och så vidare. Men då har man kanske en syn på nationella provet som är lite väl mekanisk kanske. Att man, man får ut en siffra som man sen stoppar in i någon formel så alltså att man får ut sitt kursbetyg. Och det förstår vi att det är såklart inte meningen. Speciellt okay. kan man ju säga det på, kanske på yrkesprogrammen där då nationella provet kanske visar, eller omfattar en, en, en inte så stor del av centrala innehållet så finns det ju så mycket redan i det centrala innehållet som eleverna kan visa på annat sätt och i andra former än i de former som det nationella provet erbjuder. Så skulle, att det är verkligen viktigt att, att komplettera. Jag skulle precis säga det Samuel, att, att komplettera till det, att, att vi pratar ju så mycket matematik. Jag har ju eleverna, jag är med inne i i yrkesalarna har varit och ser hur de kommunicerar sin matematik och där har du kommunikationen den muntliga kommunikationen på en gång Ja, min spontana tanke när jag hörde i Bodil är att det är så här matematiken på de yrkesförberedande programmen ska fungera men jag tror verkligen inte det är så på alla håll utan man kör ungefär samma kurs för för alla yrkesprogrammen och den är ungefär identisk med gamla matte A och det finns inte så mycket konkret eh, anpassning till yrkesprogrammet mer än, att, eh, eh, mer än att man kanske räknar lite på eh, bilförsäljning på fordonsprogrammet och blomsterförsäljning på floristprogrammet kanske. Och det känns som att det inte är riktigt eh, tanken med de nya kursplanerna och, eh, och man, man får inte heller, eh, det märks inte heller på det nationella provet då, så att man kan, kanske kan leva i villfarsen att man... Eh, Ja, att man inte man anpassar kursen så mycket till yrke, yrkesprogrammet som man kan få borde som intentionen. Och där är ni lov till min rektor då, som jag haft där, där hon avsatte mer tid. Vi fick tid timmar första hösten där vi rent gick in och jobbade så snabbt som möjligt med det de behövde i sin, eftersom de går ut på APL. Vad de behövde ha med sig för att hantera det. Mm. mm. Jag kan lyfta en, en eh, sak där också. Det, ju att, det är ju Skolverket som har beställt eh, de nationella proven på, om vi pratar om kurs 1a, yrkesprogrammen. Mm. Att det ska bara eh, innehålla det som kan ses som gemensamt mellan yrkesprogrammen i matematik. Det finns ju två, två extremfall och faror med det. Och en fara kan ju vara att man som lärare tolkar som att det som kommer på nationella provet det är det vi kommer att behandla i kursen. Mm. Mm. Och det, kan ju, det påverkar ju jättemycket av en, en innehållsrik kurs. Eh, för övrigt innehållsrik kurs att man kanske minimerar det. Något sätt. Den andra faran är ju att man går åt ett håll och säger att yrkesmatematiken är så, farlig, är så viktig så att vi, vi struntar i, i det nationella provet för det testar inte riktigt det som vi vill pyssla med. Det är ju också, skulle också vara en fara på något sätt för kursens möjlighet. Mm. Man, man behöver ju båda delarna. Det är ju oftast inte antingen eller. Och det jag tänker är att en intressant sak som skulle kunna komma igång det är en diskussion med, med att inventera någonstans. Vilken sorts matematik anser man att en, en frisör behöver ha eller en elektriker behöver ha? Vilken sorts matte blir viktig? Mm. Finns det sådana samarbeten, Bodil, med, med frisörmattelärare i landet? Nej, jag har inte hunnit och skulle ha velat jobba kring det. Jag tycker det skulle vara otroligt intressant att, att få författa i olika frisörskolor och prata med de lärarna som undervisar i matematik på en sån skola. Vad de tar upp och inventerar det. Mm. Mm. Och kanske skapa frågor kring eh, nationella provet som är viktiga för en frisör. För att vara anställningsbar. För det är det man vill att de ska bli. Men som ni har fått... Eh, ni har fått bara direktiv från Skolverket mm. att det ska vara ett gemensamt prov för att 1a ni har inte varit inblandade i funderingarna på om det skulle gå att ha prov som är speciellt anpassade för de olika programmen. Jo, absolut. In, inför eh, konstruktionen av, av nationella prov på kurs 1a så hade vi väldigt eh, öppna diskussioner om hur detta skulle kunna se ut. Vi eh, mm. tillsammans med Skolverket om programmanpassade prov eller om vissa delar skulle kunna vara anpassade för att täcka upp och så. Men Skolverket valde den här modellen. Men däremot kan jag säga att vi har i år fått ett uppdrag att eh, göra ett bedömnings... Att utveckla bedömningsstöd för den matematiken som den här proven inte tar upp. Mm. Eh, så den, det arbetet är igångsatt. Och eh, vi har haft ganska mycket kontakt med eh, lärare på yrkesprogram... Eh, ute i Sverige. Jag kan besätta på din fråga tidigare, det ser väldigt olika ut hur man jobbar med matematiken på yrkesprogram. Mm. Där en del har ett väldigt tätt arbete på en del skolor är det ju nästan obefintligt samarbetet mellan yrkeslärare och matematiklärare. Mm. Men jag är jätteglad att vi har fått ett sådant uppdrag. Just det. Mm. Kul. Spännande! Det ju, blir väldigt intressant att följa. Mm. Men man förmodar då att det är rent praktiska orsaker till att man inte har eh, programmanpassade naturliga på Eh, praktiska saker, likvärdighetssaker och eh, man kan även tänka sig att det kan finnas ekonomiska... Absolut. Mm. Mm. Eh, den är Ja, precis. Eh, ja, jag funderar på... Eh, om vi skulle... Vi har fått nya kursplaner på gymnasiet eh, och jag utgår ifrån att av varit... Eh, ganska mycket jobb på primgruppen i, i samband med detta för att eh, när, när det är nya kursplaner så ställer det såklart kvar på att man ser över eh, kursproven och de nationella proven. Hur har, om, om jag tittar på de nationella proven så ser jag väl inte en, en jättestor förändring ...på nationella proven och med jämför från gamla matte A till exempel och nya eh, matte 1. Hur, eh, hur annorlunda är proven och hur har snacket gått på primgruppen och Skolverket, Samuel, om, om detta? Ja, framförallt på, på primgruppen får jag väl uttala mig om det. Och vi eh, fick ju det uppdraget i och med den nya gymnasiereformen och... I normala fall så tar det ju, när vi är igång och rullar och gör prov så tar det ungefär två år att utveckla ett prov. Mm. Eh, nu vet ju ni också att de sista kursplanerna eller ämnesplanerna kom ganska sent in på, mm. Så vi var tvungna att ha ett ganska högt tempo. Men vi hade väldigt mycket diskussioner i början, öppna diskussioner, idéseminarier om hur prov skulle kunna se ut. Och det fanns eh, eh, väldigt många olika typer av idéer och hur man skulle kunna jobba med, med prov och så. Eh, och sen så handlar det ju om att man ska hitta en, en form som är likvärdig och som eh, får ta upp ett visst utrymme i skolan och, ja, och så vidare. Mm. Så vi tycker att vi, vi hamnade i, i en, en, en bra modell som delvis, jag håller med dig, delvis påminner om den gamla fast jag tycker att den här fokuserar mycket mer på förmågorna som skrivs fram i ämnesplanen. Eh, så jag tycker bedömningen, framförallt bedömningen och bedömningsanvisningarna tycker jag eh, har en annan ingång. Just det. Ehm, för att, eh, om vi sa det att det kan man, ska man kunna jämföra resultat med oli genom olika år så är det ju såklart ingen, ingen fördel att hålla på ända för mycket i nationella proven. Det finns väl poäng i att de är statiska, eller? Eh... Om man har en form som också har varit fungerande och uppskattad så finns det ju ingen anledning att ändra för skull. Men det kan vara en annan orsak förstås till ändrande. Jag måste ju tillägga bara också att den muntliga delen är ju en stor skillnad mot tidigare. Som beror, på, som beror på den nya ämnesplanen och på som det står i de kunskapskraven där att man ska kunna visa både skriftligt och muntligt. Och i handling visserligen. Mm. Ja, mm. den är svår tycker jag. Den är värre. <laughs> eh, förlåt, nu bryter jag in här. Eh, två år för att utveckla ett prov. Eh, jag har läst lite grann på Primgruppens hemsida så jag har lite koll. Men jag gissar att ett antal av våra lyssnare inte har det. Vill du sammanfatta lite grann som, hur det går till att skapa ett nationellt prov? Ja, en, en, snabb, en snabb rund på att skapa det. Det handlar ju om att man, man inleder en tvåårscykel med eh, diskussioner om syftet och vilken inriktning det kommande provet ska ha. Eh, sen eh, så måste eh, man göra uppgifter mm. och eh, de uppgifter som ska skapas måste eh, sen provas ut på... Cirka 200-300 elever. Så varje uppgift måste ha varit utprövad på så många elever. För att man ska veta att de fungerar. Vad eleverna gör på dem. Och hur, hur man kan bedöma dem. Att man kan få någon slags likvärdighet i bedömningen på dem. Mm. Och, så, och sen då när man har en, en uppsjö av uppgifter. Mm. Så ska dessa sättas ihop till prov. Och då kallar vi in folk från, vid, från landet. Didaktiker, lärare... Lärarutbildare som då sitter och, och försöker sätta ihop de här proven så att de blir allsidiga. Och täcker så mycket som möjligt och att de skiljer sig i uppgiftstyp och så vidare. Det är ett antal faktorer som måste uppfyllas. Sen när man är färdig med ett sådant prov så ska de där proven språkgranskas av eh, olika instanser. bland annat, eh, svenska som andra språk och... Eh, de ska översättas. Och vi har några olika andra typer av granskningar och kontrollräkningar och sånt. Sen ska de här proven då kravsättas för att man ska få in de här nivåerna, de här kravgränserna. Och då görs det också genom kravsättningskonferenser, då man kallar in aktiva lärare. Och via vissa statistiska metoder skattar fram kravgränserna. Sen ska de gå igenom proven en färdig layout och de ska granskas igen. Och så. sen kommer de komma ut på skolorna och skrivs. Och efter skrivningen så är det ju en efteranalys för att se hur, hur det gick då. Men det tar tar minst, minst två år, räknar vi på. Det är några arbetstimmar, ja. Det är några arbetstimmar. Vi... Vi såg ju när vi fick ut exempel på inför nya gymnasieproven så fanns det med förslag på att man skulle summera och kategorisera poängen just i de olika förmågepoängen och att det sen skulle att, att man skulle ha med det förstod jag det som i alla fall i, i bedömningen när man, när man tittade på poänggränser och så vidare. Att, det skulle, att man skulle ta viss hänsyn till spridningen men nu är det förutsätts det att det finns en spridning eh, och jag antar att det är det ni har kollat med statistiska mått. Eh, hur har ni tänkt där Samuel? Har ni, var, var det så att det var på väg eh, eller att det fanns ett sådant förslag? Eh, ja, det var längre så det genomfördes, första provet. Första provet eh, var så, okej. Okay. Ja. Mm. Mm. Eh, vi, vi gav inte ut några exempelprov inför den missuppfattning, vi gav ut exempel på bedömning av uppgifter. Det är många som uppfattade det som att det gav ut exempelprov att man tyckte att de var lättare. Men det fanns, det fanns inga hela prov som exempel. Men, ja. men det första provet som genomfördes hösten 2011 så mm. kom det första nationella provet. Och det var bara riktat till 1C eh, på uppdrag av Skolverket. Och på det provet så hade vi också krav på spridning på förmågorna. Just det. det vill säga för att uppnå till exempel ett C så var man tvungen att, att ha erhållit sina C-poäng med en viss spridning på förmågorna. Eh, det valde Skolverket att, det är de som har tagit beslutet på att ta bort eh, detta krav och det gjorde de bland annat beroende på att i eh, eh, efteranalyserna så visade det sig att eh, i stort sett inga elever som genomförde provet föll på, den, på det kravet vi hade satt. Mm. Och det kan man ju undra om vi satte för låga krav och så kan det ju vara. Problemet är ju där att eh, att kunna bedöma varje förmåga för sig så krävs det ett visst eh, antal poäng alltså det krävs en viss mängd uppgifter inom varje förmåga för att kunna avgöra det blir alltså en mätteknisk fråga också. Mm. Ja, just det. Och det gör att man inte kan ställa jättehöga krav på varje sån för att få en säkerhet i det hela. Förstår ni lite vad jag menar? ja. Mm. För det finns Jag vet att det finns funderingar på Hur just när det är eller liksom Kvalitativa förmågor Som ska betygsättas Och bedömas så slutar det ändå med Att man sitter med, med Poäng som ska räknas ut Och det, det är väl ett dilemma kan jag tänka mig Att, att man kan inte ha Proven utan poäng kanske om, om de ska vara nationella Och fungera som likvärdighet Samtidigt så ja, hamnar man ändå Till slut i den Eh, återvänskande att, att det till slut handlar om en enstaka poäng som, eh, som avgör och, och man får räkna procentsatser på olika förmågor och så vidare eh, mm. Nu verkar ja. jag tänkt nog ganska fritt eh, i primgruppen inför de nya eh, inför de nya nationella proven och har, har, man, har man överhuvudtaget funderat på det här med, med poäng och, och procentsatser och förmågor och så antar jag Absolut. Vi har ju den här också att det ska vara jämförbart över tid också och då måste man på något sätt kunna avgöra vem som har fått vilket provbetyg och dessutom så vill skolinspektionen kunna följa upp. Och sådana saker påverkar också hur vi är tvungna att vi måste sätta de här provbetygen. Mm. Eh, men vi hade innan vi hade diskussioner och vi ville kanske att man bara skulle få, få en slags kunskapsprofil över vad, vad har man visat på just det här provet. Utifrån de här förmågorna och här det fanns många, många förslag så. Man kan tänka att det finns mattelärare som hade tyckt det var jobbigt att inte få en poäng på sitt nationella prov som man har genomfört. För att jag tror det finns en, en poäng just bland mattelärare att man vill kunna räkna ut procentsats och, och väga ihop, lägga ihop poäng och, och så vidare för att kunna göra sina bedömningar. Ja, vi får in mycket synpunkter och väldigt mycket bra synpunkter åt båda håll. Både åt sådana som vill gå åt hållet att med mindre poäng men även sådana som går över till det som vi kallar för raka poäng. Det vill säga att vi struntar i de här niv kvalitativa nivåerna, vi struntar i förmågan utan vi köper bara raka poäng. Så det finns åt båda håll i, i mattelärare. Så. Känns det som att ni har valt någon gillande medelväg lite grann? Eh, en, vi har valt en väg som vi försöker uppfylla så många krav som möjligt. Ja, det Här kommer en fråga eh, eh, Nivågränserna, Att man sätter, eh, samlar in poäng Och sen sätter betyg Från, från F till A då. Eh, Du säger att det används Någon form av eh, statistiska Bedömningar för hur man sätter de gränserna Vill du berätta lite mer om det För jag är nyfiken på hur, var, Varifrån gränserna kommer Eh, ja, eh, det är ju, eh, det kan jag berätta, <laughs> det bara. Ja. Alltså vi samlar ju ett, ett antal eh, lärare och sen så um, använder vi av några olika metoder. En av metoderna som vi använder oss av, om det står så du vill, vill du ha på detaljnivå så? Ja, hur jättegärna. Hur skulle det kunna se ut? Ja. Vi är ju mattelärare. <laughs> ja, jag menar, en av de metoderna kallas för en modifierad angoff metod och den metoden går ut på att man på varje uppgift så, kommer, så ska varje lärare försöka skatta hur stor andel av poängen en elev som precis då har uppfyllt den här kravprofilen för er, eller kunskapskraven för E. Hur, en, en hur stor del av poängen som en sån elev har tagit på just den uppgiften. Mm. Eh, och sen så eh, görs det för alla uppgifter och på, för alla nivåer, ECA-nivån och så efter man har en större grupp då så mm. diskuterar man uppgifterna sen och sen går man igenom och det ger ett sådant mått på vad kravgränserna skulle kunna vara. Mm. Det är en av metoderna, vi använder flera metoder men det är en sån. Mm. Äh, tack. Um, och nu har det, jag har även hört reaktioner på det här med att uh, nu kan vissa uh, en, en ny grej med de nya nationella proven är att man kan få två poäng på vissa uppgifter ett uh, sån här dubbelpoäng kan man väl kalla det, två eller noll poäng, mm. just för att, uh, för att man ska kunna ge poäng i, i två förmågor så att säga um, mm. och, och det har jag hört kritik mot då att man tycker att det är att det är att då kommer vissa, vissa uppgifter väga tyngre just av den anledningen att testa flera förmågor. Samtidigt är det alltid väldigt många förmågor som kan vara inblandade i, i en och samma uppgift. Så att säga, hur, har ni, hur avgränsar man det med vilka förmågor som testas? och vilka, eller Alla förmågor testas, eller många förmågor i samma uppgift, men vilka, vilka är det som ger poäng? Och hur har ni funderat det? Mm. Om vi går tillbaka då när vi tänkte fritt kring proven så, hade, så var, det ju, var vi ju väldigt inne på att man naturligtvis skulle liksom kunna alla förmågor man har visat i varje uppgift borde på något sätt eh, komma fram. Mm. Eh, och, och när det inte riktigt höll utan man var, var tvungen att gå över till den här poängräkningen så, så ville vi ändå på något sätt visa att Fler än bara en förmåga i varje uppgift skulle kunna komma fram. Och då hade vi ett, ett typ av resonemang. Man kan ju få mer poäng på proven nu än vad man fick på den gamla akersproven till exempel. Mm. Och då var en, en, en arbetshypotes var att om vi skalade upp poängen delvis så kunde vi dela ut fler poäng i fler förmågor. Just det. Så det var en, en grundtanke att om man kunde ge... Fler poäng yes. så kunde man också dela ut poäng för olika förmågor. Jag ska bara avsluta och säga Absolut. att vi, vi försöker ju plocka fram det som vi ser som huvudsakliga förmågor. Just det. det kan ju vara fler men vi försöker plocka ut de huvudsakliga för att man då ska få ett mönster över de huvudsakliga förmågorna. Och vi försöker ställa antalet poäng så gott vi kan i relation till storleken på uppgifterna också. Så det är inte helt fritt det ena från det andra. Utan vi försöker. Mm. Mycket med din tanke, Bodil. Ja, min tanke var, för det är ganska många år sedan med de kollegor jag har jobbat med där vi började titta på det här när vi började granska prov som man får från läraranledningar och från olika böcker att vi upptäckte det här med att det var väldigt mycket procedur och begreppsfrågor ja, och lite kommunikation men det som saknades var ju rejäla problemlösningsuppgifter med relevansförmåga eller resonemang så vi förändrade vår provkonstruktion utifrån det och då fick vi samma det här med att ja, men det var både den och både den och att de skulle få krädd för att de faktiskt klarade av flera förmågor Just det. Ja, jag, har jag. Med, jag har stått med samma problematik och har funderat mycket kring det vilka förmågor är viktiga i just den här uppgiften och får jag inte med det på ett skriftligt prov så kan jag ju komplettera det, eller det gör man ju att, att nej men det här förmågan får jag inte med i provet men det har jag gjort på ett, en läxuppgift eller på ett samarbetsövning i klassrummet eller någonting sånt där så att man täcker inte allt men att man har koll på vad man täcker jag kan ju säga att eh, ibland så stöter man ju på eh, uppgifter Om man inte vet men bedömningsanvisningarna räcker inte till helt enkelt för att det är specialfall och, och gränsfall och allt möjligt eh, så, så eh, jag förstår att bedömningsanvisningarna kan inte vara hur kompletta som helst och täcka alla möjliga fall men där tycker jag att det har varit en stöd, ett stöd lite grann att ha de här förmågepoängen för man kan, man kan det kan indikera om jag, ska, om jag ska fria eller fälla på någon form, om det handlar om om de har glömt en, en enhet i svaret och det är en kommunikationspoäng så är det mycket lättare att... Då, då känner jag att då kan jag, då kan jag dra den för då kommer den hamna på det kontot lite grann. Eh, och är det ett vanligt räknefel men det är en, ett resonemangspoäng som ska delas ut så kanske inte dra den poängen för att eh, jag vill belöna själva resonemanget. Vad säger Samen om det? Så den resonemanget känner jag igen och så har vi också resonerat till och från. Att man... Att man... När man bestämmer sig vilken huvudsaklig förmåga som testas Då är det de, de glasögon man tar på sig lite i den uppgiften mm. Där kan man inte släppa vad som helst Men, men jag håller med dig Det blir en, ett, ändå ett automatiskt extra stöd i bedömningen, tycker jag Och det är ja. en fördel Frågan är om det framgår tillräckligt tydligt Eller om man kan tydliggöra det ännu mer kanske Det skulle man kanske kunna göra För det känns som att det är något vi har snickrat ihop själva här eh, lokalt. lokalt ja, var roligt att ni upptäckte det mönstret i alla fall mm. Mm. Johan, har du några tankar? Jag har, jag har massor med tankar eh, Jag är nyfiken Jag gissar att om man jobbar på primgruppen med nationella prov så får man i slutet på varje termin eh, en hel del åsikter och synpunkter mejlad från lärare runt om i Sverige eh, Vilken sorts synpunkter är mest intressanta att få in, tycker du, Samuel? Oh, jag tänkte nästan säga att alla är intressanta. Alltså de är så, det är så skillnad. Speciellt får vi mycket åsikter i de här insamlingarna som vi har. Eh, när man rapporterar in resultat från proven. Då finns det mycket åsikter. Och de, det är ju en guldgruva. För det är jätteviktigt för oss för att och, och, och liksom känna av i vilken riktning. Och, och, och. Vi vill ju att de ska vara användbara proven. Eh, så jag kan nog säga att alla typer av... Det kan handla om allt från enstaka uppgifter till vad man alltså någonting om gränserna på proven, eh, betygsgränserna eller allmänt om att man prov. Jag, ty jag tycker att sammantaget är det superviktigt. Verkligen. Jag, jag kanske en till fråga. Jag smiter in medan David fortfarande har gett mig ordet. Ja, men köp på. <laughs> eh, det, många har ju åsikter och tankar och, och grejer om nationella prov. Till exempel då att, att eller så, som jag har hört att. Det nationella provet sätter minsta betyg, eller lägsta betyget för en elev och sånt där. Eh, vilken, skulle du säga är den vanligaste missuppfattningen kring nationella prov? Eh, ja, men den vanligaste missuppfattningen är nog att man inte skiljer på kursbetyg och provbetyg. Det, det tycker jag är det vanligaste. Att man tänker att det, som är, att det här är hela kursen på något sätt. Det, det kan du tycka är den vanligaste missuppfattningen. Mm. Det tycker jag är jätteskönt att du säger förtydligare, Samuel. För jag, många gånger tror jag att det kan vara svårt för, för lärare. För att tidningarna går ju på och kollar då vilka betyg sätts och vilka betyg hade de på nationella. Och så, så får kanske en skola ett rykte om att de sätter snällbetyg eller ja, hela den problematiken. Och, då, och det är inte så kul. För som lärare kan jag ju både... Jag har en elev som har skrivit ett, ett C på nationella provet men jag sätter ett B därför att jag har ett annat underlag som läggs till. Men jag kan ju också ha en elev som har skrivit D för jag sätter ett E därför att några av förmågorna inte alls nästan finns med på den nivån. Mm. Och det vet ju jag som lärare så jag skulle nästan... Att, att man har en, en, en lärarskicklighet i det och att man diskuterar med varandra som kollegor. Och vet vad man sätter för betyg. Men man får media på sig. Mm. Vi har ju, det står ju på text-tv i veckan här nu. att Stockholm, I Stockholm var det vanligaste med så kallade glädjebetyg. Och det definierar då text-tv som att betyget, kursbetyget är högre än betyget i nationella proven. Och det tycker jag det ligger en värdering i begrepp som överbetyg och glädjebetyg. Som man använder på text-tv. För att det signalerar på något sätt att betygen är fel. Och... och på något sätt blir eh, nationella proven ses som en eh, ses som ett korrekta korrektande normen och, eh, och man har inte lärarna misstänkliggörs lite grann. Eh, och eh, det är ju det är inte så bra tycker jag. Eh, det, eh, vad tänker ni om det? Ja, Jag tänker att det är eller så här eh, det är knasigt om man Tycker att nationella provbetyg är de riktiga betygen. Sen är det ju intressant ändå om man jämför, eller om, om det är vanligare i Stockholm att man sätter högre betyg än nationella provresultat än vad det är i andra eh, ställen i Sverige. Då kan ju det fortfarande säga någonting så där har ju, kan ju nationella prov ge möjlighet till jämförelse även om det just termen glädjebetyg eller överbetyg inte är så lyckad. Nej, precis. Det är väldigt intressant att själva, själva den statistiska upptäckten och den, den, de slutsatser man kan dra ur det är väldigt intressant. just begreppet kanske som, som signalerar att, att lärarna vet inte riktigt vad de håller på med för de, de sätter inte riktigt rätt betyg på sina elever. Och... Det, jag tror att för de flesta lärarna så funkar nationella provet framförallt som en slags referens. Det var vi kanske inne på innan. Och för många vill, jag vet framförallt när vi var helt nya på de nya, nya gymnasieskolan här så, så gick man ju och väntade på nationella provet för att se om man hade legat rätt i sin bedömning. Man, jag vet, jag har kollegor som satte... Medvetet för hårda gränser på sina egna prov för att slippa sänka en elev när man har fått eh, fasit i form av en nationella provet i, i slutet av, av året. Och eh, en referens, alltså nationella provet som referens kan ju vara både till eh, svårighetsgrad men också till eh, innehåll. Och det är kanske den fällan som vi inte ska gå i att se, eh, se innehållet i nationella provet som. Eh, som en referens på vad det är vi egentligen ska betona i vår. Eh, i vår undervisning. Däremot kanske man kan använda det mer som en referens eh, när man ser till eh, svårighetsskador och, och konkretisering av de olika kunskapskraven. Mm. Mm. Reaktion. Ingen reaktion. Jo, jag sitter och funderar här. För, för det är ju så att det, det nationella provet kan ju inte täcka hela kunskapsinnehållet. Alltså det centrala innehållet menar jag. Det, det är ju stort. Mm. Och blir man osäker då får man ju titta på det nationella provet. Vilka delar var med där och vilka var inte med. Och i så fall lägga till det och ha det i åtanke när man sätter betyg. Jag tror att lärare har tittat mycket mer på de nationella proven än på det centrala innehållet och kunskapskraven i, i kursplanerna tror jag. ämnesplanerna. Det, det är min misstanke kan vara. Men jag, jag hör ju också att många, många tycker att det är svårt därför att eh, man är osäker inför vad, vad är det centrala innehållet på en hög nivå på ett visst del och vilken ja, man behöver hjälp med det. Man tycker ju inte att man har fått det. Att det inte är så konkret. Det tycker jag nationella provet, det är en vinst med nationella provet just att man får möjlighet att se eh, just en, en nivåerna konkretiserade. Jaha. Samuel, det hade du något få gånger att säga innan Ja men, nej, men det med centrala innehållet eh, Alltså vi får ju ofta Frågor om varför fanns Inte Och så är man väldigt precis i Varför fanns testande inte kommunikation Vad det gäller olikheter på A-nivån Alltså att man går in på en sån specifik Och om man, om man Om man ser framför sig Att det, det här, ett sånt här begränsat prov Som det här ändå är ska prova Allt centralt innehåll med alla förmågor mm. Och på alla nivåer det är ju inte så att det kommer funka på ett prov. Nej. Så därför måste man göra ett urval på något sätt. Sen kan man ju tänka sig att över tid så kommer vi kunna täcka in mer och visa på, på mer nivåer och i olika områden. Men ja, så att det kan ju, för en elev kan det ju bli lite tokigt men över tid kan man nog se ett mönster tror jag. På våran, på våran tolkning av det hela. Det är ju en tolkning trots allt. Johan, har du något med att tillägga det där? Nej, jag tyck tyckte det var klokt det du sa, eller det känns som att det är så jag tänker rätt mycket med nationella prov att jag kan använda dem för att se eh, en problemuppgift på A-nivå innehåller sådana här element eller är ungefär så här svår eller så här komplex mm. eh, det tycker jag är, är jätteskönt eh, för det, det ligger ju mycket jobb bakom de nationella proven eh, och eh, många lärare, många sakkunniga som har suttit och funderat över var någonstans man ska lägga de olika gränserna. Så det tycker jag är skönt på det viset. Sen eh, kan jag ju tycka ibland att nat eller har jag tyckt vid ett par tillfällen att nationella prov eh, tolkar det centrala innehållet på ett annat sätt än vad jag gör. Eh, men det får ju vara hänt då. Och, och sådana åsikter är ju jätteintressanta det är sådana åsikter som är väldigt intressanta för oss. Mm. här att höra om lärare tolkar det på ett annat sätt än vad vi är ja. vi ser ju att vi ser ju att läroböcker tolkar det ibland på ett annat sätt både nivåerna och innehållet än vad vi är. men ja, just det. Eh, vi är ju inte styrda av läroboken vad va trevligt <laughs> ja. hur, hur har ni på primgruppen känt med nya kursplaner jag som lärare har haft lagt, lagt många många timmar på att försöka förstå både centralt innehåll och kunskapskraven och göra dem begripliga för, för mig och mina elever. Ja, jag kan väl säga att vi har lagt många timmar på att försöka förstå kunskapskraven och centrala okay. innehållet. Tyck, är det svårare med de här kunskapskraven än de förra kursplanerna? Eh, alla kursplaner är svårtolkade på sitt sätt. <laughs> ja. Var det ett diplomatiskt svar eller var det ett djupt svar? Eh, men det, finns, det finns saker som vi har haft problem att tolka och med den här och vissa andra saker har ju varit tydligare vad det, det centrala innehållet till exempel i den här. Eh, men ja, det, det har varit svårt tolka men det är det varje gång. Ja. Har ni varit i kontakt med de som har satt ihop eh, de olika kunskapskraven eh, i det här tolkningsarbetet? Absolut. Vi, har, eh, vi använder en del av dem i våra referensgrupper när vi tar fram proven. Ja. Det känns ju väldigt eh, tryggt för något Ja, det, är, precis, det blir en, en input till så att säga. Shit. Jag vill också ha dem i mina referensgrupper när jag mm. gör kursupplägg och sånt här. Ja, Va? precis. Så kan man inte få ringa. Ja. Ja. Eh, Sen har vi ju eh, en, en, eh, en grej som framförallt eh, gäller kanske första kursen på gymnasiet eh, är ju att, eh, att man tycker inte att eh, jag har hört i alla fall från flera olika lärare att man säger att man måste att man nästan tvingas välja när man gör sitt eh, kursupplägg och planera vad man ska ha för linjen när man eh, genomför kursen. Ska man försöka förbereda eleverna så gott som möjligt inför nästa kurs? Eller ska man försöka maximera resultatet på det nationella provet? Jag tror inte... Jag, jag, det, finns nog, det är nog ganska vanligt förekommande eh, att, man, att man i alla fall funderar lite grann i de banorna. Eh, hur reagerar Samuel på det? Du har väl hört den frågan också kanske innan? Ja, det, ja. framförallt så har jag väl hört den på kurs 1c. Mm. Där vi ibland får kommentarer och synpunkter om att ni har sagt I, gränsen för provbetyget E har ni sagt för lågt. Eleverna kommer inte klara sig i fortsatta kurser. kan vara ett argument. Mm. Eh, och då är det viktigt för oss. Är viktigt, vi har ju inte ett uppdrag att, att förbereda på det sättet för, eller sätta kravgränser för framtida kurser utan eh, mm. vi måste ju behandla den här kursen som en, de här kunskapskraven som ett slutprov för den kursen och det betyder man får den här kursen. Mm. Eh, så att vi, kan, vi har ingen sån koppling att vad som är bra för fortsatta studier. Mm. Det låter ju som någonting som Skolverket borde lyssna på istället när det handlar om, om kunskapskrav för den kursen. då. I så fall. Ja, i så fall skulle man ju kunna tycka det. Mm. Har, har ni något samarbete med de konstruktörerna av de senare proven på gymnasiet till exempel? Absolut, det ingick tydligt i vårt uppdrag när vi... Tog fram de här proven att vi måste samarbeta med dem så att det ser ut på ett, ett liknande sätt på, för kurs 1 och 2-3-4. Jag tror ni ser likheter till exempel med de här förmågepoängen men det finns även olikheter beroende på hur man tolkar uppdraget också. En olikhet kanske är det muntliga provet som kanske är en, en helt potatis lite grann. Mm. Eh, dels eh, kan man säga att det muntliga provet är inte lika eh, lätt att få en likvärdig bedömning på eftersom det inte kan kontrollrättas på samma sätt och det, blir, det, är, svårare att, eh, det är svårare att bedöma göra ögonblicksbedömningar av ett muntligt, eh, en muntlig redovisning än, eh, än en skriftlig och eh, och jag kände själv att det var svårt att garantera min egen likvärdighet mellan olika elevgrupper när jag skulle sitta och, och, och bedöma det. Eh, och, och jag vet inte om det är därför också som vi får rapportera de muntliga poängen separat nu till Statistiska centralbyrån. Har det någonting med den eh, misstänkta bristen på likvärdighet att göra möjligtvis? Jag kan inte svara för SCBs insamling, för vi är inte inblandade där. Men jag kan ju ana att det handlar också om uppföljning av Skolinspektionen. Att de inte kan kontrollera de muntliga delarna. Fast det kommer att bli intressant att se. För jag tänkte på det så att du fyllde i det förra veckan. Det blir ju intressant att se. Mm. Statistiken menar du? Ja, absolut. Kring hur det, hur det har gått. Mina elever som jag då känner i karaktärsämnet och är vana att diskutera med de klarar sig ju bra på det muntliga provet mm. för att de är vana att diskutera och ta för sig och prata och fungerar ju bra i att jobba på det sättet, Så för dem är det ju bara positivt För Där hade vi en liten större skillnad också just mellan matte 1 och matte 2 har jag förstått i hur, hur, det muntliga, hur det muntliga provet upplägget på det muntliga provet det stämmer ja. väl lite grann det stämmer väldigt bra. Vi har ju valt två olika modeller kan man säga. Eh, där vi väljer en modell där även innehållet prövas muntligt. Eh, att eleven prövas eh, inom, med ett centralt innehåll muntligt. Mm. Medan man i, på kurs 2, och tre och fyra så väljer man att eh, fokusera på kommunikationen. Just det, just det. Det är ju två olika utgångspunkter kan man säga. För så som proven fungerar nu i matte 1 så får eleverna uppgifter där på plats vid det muntliga provet. Men i matte 2 mm. uppåt så får de förbereda uppgifter som de har fått ut ut, fått innan. Just det. Och då i, för våran del så när man ska bedöma det här, den uppgift man får i gruppen, dels är det ju en, en uttalad gruppuppgift. Det är så att man ska man ska samarbeta och man ska, man ska kunna respondera och, och resonera på men utifrån vad de andra säger. Det, så har vi tolkat de här kunskapskraven och så, att det är en viktig del i det hela. Och så, och så bedöms det då med det matematiska innehållet också. Medan det på kurs två uppåt så är ju inte det matematiska innehållet i centrum utan man gör ju en bedömning, mer noggrann bedömning av kommunikationen och det är ju mer en, en redovisning än en gruppuppgift. Ja. Ha, Johan, Johan och David, har ni hjälpt åt när, med era kollegor med det muntliga provet? För jag hade dem i, på vissa av mina grupper som jag kunde tycka var svårt. Då var vi två lärare som satt. Eh, en satt och bedömde med mig. Och det tyckte jag var en väldig styrka. Ja. Eh, det har vi inte haft... Eh tid med helt enkelt det, det hade ju varit jättebra, vi har försökt prata ihop oss innan och efter men det det, det hjälper inte så jättemycket, jag tyckte det var väldigt svårt att, att bedöma de muntliga prestationerna och det jag skulle kunna önska var lite bedömningsanvisningar där det fanns ju en massa frågor som man skulle ställa till eleverna och då hade det ju varit utmärkt med exempel på svar som ligger på olika nivåer för, för varje fråga, det hade hjälpt tycker jag ganska mycket Just i matte ett povets muntliga det. Mm. Ett önskemål till, till framhandla pov. Det är bra. Det är ett av de, de spåren som vi absolut jobbar på. Att man skulle göra en sån typ av bedömningsanvisning. Det är bara väldigt svårt att plocka ut eh, något enstaka svar. Eftersom det är inte säkert att det är ett enstaka svar som leder till att man har visat en viss förmåga. Det blir en liten... Mm. Vi har lite problem att hitta rätt i det, men vi jobbar med sådana exempel. Jag kan väl också säga att vi har till Skolverket lämnat ett bedömningsunderlag för muntliga delprov. Det kommer alltså komma ut en. Vi har gjort en film på ett muntligt delprov där elever som genomför det filmat och sen så har vi även filmat en, en diskussion bland lärare kring detta kring bedömningen av det delprovet. Och Det materialet har vi lämnat till Skolverket, så det hoppas jag kommer ut. Så snart som möjligt. Ja, för det kan ju bli ett bra stöd. Absolut, det ser vi fram emot. Mm. Ja. Eh, har, har man funderat på om det finns möjlighet att att helt enkelt släppa poängsättning just på, på den muntliga delen där är det inte på något kvant kvantitet på samma sätt som ska mätas som i de andra proverna, att man ska se att det finns ett flertal uppgifter, utan det är en av uppgifter uppgifterna, man ska se på vilken nivå de ligger i olika förmågor. Har ni funderat över det, att bara att man helt enkelt får sitta med, med kunskapskraven framför sig och försöka bedöma vilken nivå eleverna ligger på? Nivåmässigt. Eh, nej, det skulle nog inte ingå i vårt jag får inte in det riktigt i uppdraget utan vi måste nog, som varit uppdrag från Skolverket, sätta poäng och räkna ihop det med de med den skriftliga delarna. Okej, okay. mm, för att ifall man då tycker att, det, att, att likvärdigheten blir svår just på det muntliga så, mm. så kontaminerar det ju likvärdigheten i, i det sammanlagda resultatet också såklart. Jag kan hålla med om det. Här. Frågan är ju, och tänker du då att man skulle ha kravgränser på provet bara på de skriftliga delarna? Ja, och sen så utöver det så finns det en, prof, en, en muntlig profil liksom, men det kanske ja. det är bara lite lösa idéer. här ja. ja, Jag gillar lösa idéer. Ja, <laughs> <laughs> eh, så att jag är öppen för såna, absolut. Vi ska försöka avrunda här ganska snart, men en, en sak som jag måste bara få med här som jag tycker vi har hört eh, är att just i år eh, är det många som säger att, att eh, det är förvånansvärt lätt att klara ett, ett godkänt betyg på nationella proven. Framförallt kanske att e att det är många elever, oväntat många elever som når e men även i alla fall i, på grundskolan att, att även de högre betygen nås överraskande lätt. Och att det är många, många lärare som då har haft elever som ligger på, som de kan ligger på det nivå och sen så skriver de helt plötsligt B eller A på nationella provet och då blir det väldigt Uh, svårt att, att kommunicera till eleverna sen vilken uh, ett eventuellt kursbetyg eller, eller ämnesbetyg som de ska få. Uh, och det verkar vara lite generellt över, uh, över alla, alla prov just i år. Ja, känner ni andra igen med det också? Jag känner inte riktigt igen det faktiskt. Sen får jag säga att vi har haft andra kursprov nu med de två sista mattekurserna jag höll i år. Så att jag har inte sett de sista nationella proven men på matte 1c som gick i höstas så, så håller jag inte riktigt med. Nej, det, detta är bara just denna terminens prov. Och det är första provet för år 6, år i grundskolan. Och det är och sen så var det då de nationella proven, framförallt matte 1 på, på gymnasiet. Där det är många som har sagt att det var lätt Sättare i år än, än förra året. Och, det, och i år sex år nio, är det sagt att, att det var förvånansvärt att många som eller eleverna fick väldigt höga provbetyg helt enkelt. Jag har faktiskt, det här är mitt första prov som jag gör för jag har inte haft någon klass innan som har gjort så att, och grundskolan kan jag inte uttala mig om. Eh, nej, vi har, inte gjort, vi har inte fått in eh, materialen så jag kan inte göra, jag har inte gjort några analyser. Och jag har inte fått så många synpunkter än. Det. Men eh, det är ju helt korrekt att årskurs 9 är ju det, är det första provet med den, nya, eh, med den nya ämnesplanen. Och sexan är ju i och för sig det, det, är det första provet i alla fall, med betygsgränser på. Det fanns ju ett prov i sexan förra året. Ja just det. Men, eh, ja, nej, men jag har bara fått några få, få om kurs 1. Den får hänga i luften lite grann den frågan då tills vi får. Eh, tills det har kommit in mer, jag kan eh, mer bara, synpunkter. Jag kan bara säga att det, det, på kurs ett vi har inte på något sätt medvetet eh, gjort eh, proven lättare eller satt gränserna lättare på något sätt. Men vi har haft samma metoder och samma mål som tidigare. Just det. För de misstankarna har, har jag nämligen hört på något håll just för att, och för att förra året var det många som tyckte att det var ett svårt prov. Och, och så tänker man att nu vill man kompensera detta på primgruppen men det känns som att så kan inte primgruppen. Nej, så eh, om vi inte hade fått andra order från eh, Skolverket att vi hade misstolkat nivåerna på något sätt men Nej, så har vi inte fått det. Vi har fått tvärtom att de tyckte att det var korrekt tolkat. Tänk om det är så att det är eleverna som har blivit bättre i matte. Ja, och jag hade en annan tanke att, att jag, när jag pratade om att det var ett väldigt svårt prov förra sommaren var det inte det. Att det var en diskussion kring det. Jaha. Att man som lärare då har eh, drivit på hårdare för att man inte har vetat vad som krävs egentligen då i, i den nya ha. kursen så att man har varit väldigt noga med att nej, men ni måste kunna det här och, och drivit på dem och eh, eleverna effekten. har blivit duktigare ja. och det är ju en trevlig effekt i så fall ja. om de har blivit duktigare i eleverna mm. just det mm. Mm. men det jag kan tänka mig är att det är något som ni får in mycket synpunkter på till primgruppen att just svårighetsgraden det kanske är väldigt vanligt förekommande det är väldigt vanligt förekommande och det är något som vi frågar efter. Så det har vi ganska bra statistik på från våra insamlingar. Så här, hur många lärare som tycker. Men kan ni se tydliga skillnader mellan vissa terminer och vissa pov ibland? Att eh, nu, var, nu tycker många att det var lätt och många att det var svårt. Ja, vi, håller, det, vi håller oss faktiskt... Med gamla, jag kan mest referera då till gamla A-kursen som ni mm. hade i många år. Och vi håller oss ganska konstant på vad lärarna tyckte. i alla fall Vad som var för högt och vad som var lagom och vad mm. som var för lågt. Man vi låg ju där på eh, 90% av lärarna tycker att det är lagom, varken för högt eller för lågt på alla kravgränser. Så, eh, vi det är målsättningen att komma till där. Vi har inte riktigt varit där nu utan e-gränsen har varit eh, lite diskuterad bland lärarna. Det är den som har varit mest diskuterad. Mm. Det känner jag väl lönande också grann. Mm. Uh, vi får väl köra en sån här liten uh, återfiberk här i, senare fram i höst när Samuel har fått in sitt material och diskuterar förändringen. Då. Mm. Mm. Det vore intressant. Men uh, jag vet inte, har vi något uh, mer som vi vill tillägga i denna, denna väldigt intressanta, detta väldigt intressanta samtal? Ja, Jag har en fråga till. Det Verkar inte ta hur, hur kommer det sig egentligen att det finns två olika grupper som jobbar med nationella prov? Att de i Umeå har, har kurs två och uppåt? Eh, ja just det, Var, din fråga är egentligen varför det ligger inte hela gymnasiet uppe i Umeå till exempel? Eller? Ja, eller att hela gymnasiet har springgruppen? Eh, ja, det där är ju en spännande fråga. Ett tag du hela gymnasiet uppe i Umeå. Men så valde man att lägga tillbaka A-kursen som den hette då på primgruppen. Bland annat för kopplingen som var till nian på den tiden. Att man tyckte att det fanns synergieffekter att vinna mellan att samarbeta kring ett årskurs 9 och kurs A. Mm. Okay. Eh, så det är, det är ett politiskt beslut snarare än någonting som ni har kommit på i de grupperna att det är bra att ta olika grupper? Eller så? Det är snarare ett eh, politiskt beslut, ja. Okej. Okay. En, en väldigt viktig fråga är ju det här med den här fina poängssammanställningen som finns på baksidan på matematik 1-proven. Eh, den tycker vi väldigt mycket om men den finns inte på några andra prov. Inte ens nyans va? Menar du då den baksidan som satt på del B den här gången? Ja, som har varit med några gånger Ja, det var första gången. Den, kom, den har varit med på A-kursen förut och sen så försvann den och nu testade okay. du att ta tillbaka den. Och om den uppskattas så får den vara kvar. Ja, den är fick, jättebra. Den borde finnas på alla prov. Ja, är... den är jättebra. Den är lätt att fylla i om man får en snabb överblick. Annars sitter man ändå och gör sådana... Mina kollegor som har haft prover i kurs två har och, och ändå gjort egna små utnät på provet. eller gör man ett Excel-ark som man fyller i. Så att det är väldigt bra om det sitter med på provet. Mm. Det gillar vi. Um, har vi någon, eh, ska den viktiga frågan få avsluta vårt eh, avsnitt <går> eller har ni <vi> <går> <går> någon mer <tankarskap>? intelligent fråga? <går> Nej, men jag kan väl meddela de finns ju även på vår hemsida digitalt om sammanställningen och ja, även andra det. sammanställningar. Så det är väl tips att gå in på primgruppens hemsida om man vill hitta sådant material som rör proven varje år. Just det. Och sen är det en önskan till Umeå också att vi får eh, att de annan detta mm. fina system. Mm. Eh, Eh, Johan, har du någon, eh, något fint slutord att ge oss? <laughs> Nej, det, det har jag nog inte. <laughs> men Samuel, har du, har du någonting, bara eh, någon sista kommentar som du känner att du vill få fram från Prymgruppens sida? Eh, ja, men jag ville framhålla att eh, vi försöker göra prov som. Eh, Eh, inte bara är säkra mätmässigt utan vi försöker göra prov som, som spelar väldigt många olika sätt för eleverna att visa sina kunskaper. Eh, och att formen då har blivit så som den är nu. Och vi tar gärna emot åsikter om allt möjligt vad gäller provet. Men man får gärna mejla och, och så. Vi är tacksamma för, för det. Yes, då... Då litar vi på att det kommer in synpunkter till er från lärare och allt. Ja, ska vi helt enkelt avsluta den här terminen och hoppas att vi kommer igen i någon form med tredje skolsnatt, mattesnack avsnitt i, i höst? Det låter väl bra? Så då vill jag önska er alla en, en trevlig sommar. Så, så får vi tänka på något annat än nationella på nu i, en månad i alla fall. Alltså. Tack så mycket ja, tack, tack Trevlig Hej. sommar Hej. Okay. Mattesnack är en poddsändning av mattelärare För mattelärare Du är välkommen att skicka tankar och förslag Till mattesnack@gmail.com. Introduktions- och avslutningsmusiken heter 5 plus 6 plus 7 lika med 35 Och är skriven av Roka Musiken är, precis som poddsändningen Fri att sprida under Creative Commons licens Attribution Non-Commercial Tack för att du har lyssnat.